Трагедія ж у тому, що роботи по справжній перебудові замикалися на Андропові. Він один був у курсі всього, тільки до нього тяглися всі нитки цієї операції. А він помер нагло.